Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və selamu ələ əşrafın əmliyə və rəsələm Seyyidina Muhammedin və ələ əlihə və safrihə ecma'in əmə bəyəz əmsinə yine terbiə və sələbində davam eddik terbiə və sələbində məktəlif tüm ne kadar məktəlif olsada əmrləq həmrslə yəni uşağın əxlaqına, yəni təsir edən şeylər təsir edir. Baxmayaraq müxtəlifdir, yenə yəni, ümumiyyətlə hamısını əhatə edir. Və bütün bu yəni cızırlar, axlaq, yuluq bir nöqtədə cəmləşir. O da uşağın tərbiyəsidir. bunların yəni bir nəkəstəsi və həmçində bunların mühümünə yəni, təfərrüatı ilə zikr olmadaq, qeyd olmadaq onlardan birincisi də el-tərbiyyətü bil-hudvə və kəyfə nərbidu-diflə bi-həm yəni nümunə ilə tərbiyyə etmək nümunə ilə tərbiyyə etmək və ısağı o nümunəyə necə bağlamalıdır əni ümən ısağ yəni istiyac ismədər özünün Yəni, görkəmli bir varlığın bayrağı altında olmağını istəyir, etkiyacı olduğunu istəyir. Buna görə uşaq, valideynlərə, qardaşlara, büyük qardaşlara, müəllimlərə və dostlara. Yəni, dostları özünə nümunə götürür. Onlara xoqşamağa çalışır. Və bundan sonra, yəni bu etkidə deyilir buna, yəni onu nümunə götürmək, uşaqda yani kişi klasitə evet. çevrilir və bu, yəni onda qavrama ilə qarışır və həmkinin ona, ha, yəni kimin nümunə götürübsə ona onu yansılamağa, ona nisbət olunmağa çalışır. Yəni çalışır ki, onun kimi olsun. Yəni, danışdığında ona onun yansılıyor, hər kətlərində onu yansılıyor. Və ümədir, uşaq, yəni həyatının hər mərhəsində E, nümunəyə ehtiyacı olaraq qalır. O duvaya. E, və həmçinin bu nümunə götürülmək, nümunə olmaq, bu da ən böyük vasilərdəndir həlum ıslahı üçün. İslah vasilərdən, amillərdəndir. Və həmçinin bununla yanaşı uşağı, uşaqda olan o kəbi ehtiyacı da yerinə getirir. E, çünki uşaqda e, qəribə bir qüzrə yəni, iqtidar, qadirlik vardır, yəni başqalarını yamışlamağa. Yəni, istəyir başa düşərək olsun, istəyir başa düşməyərək. Görürsən, uşaqda yəni, bu qüdrət var. Başqalarını yamışlamaq, başqalarına oxuşamaq, çalışmaq. Və həmçinin o elə ehtiqat edir ki, böyüklərin etdiyi hər bir şey səhvdir. İstəyir atalar olsun, analar, babalar, nənələr yaxud da böyük qardışlar. Yəni, onlara elə baxır ki, bunlar məsum şəxslərdir. Onlar ne edirsə, yəni, onların etdiyinin niçəyi olduğunu zən edir və özünə görə yəni, o insanlar, kamil insanlar hesab olunur. Buna görə ki, tədziyyə alimləri tövsiyə edir ki, yəni, böyük şəxlarla, o böyük şəxların tədziyyəsi ilə maraqlanmağa. Çünki dil, balacalar da böyükləri özlərini nümunə götürürlər və onların Tərbiyyətləri ilə də təsirlənirlər. Yə həmçinin bu da olduq gəlinin məsələlərdən biridir ki, valiqeynlər, yəni ana-ata tərbiyyətlər, bunlaki də tərbiyyətlər sayılır. Yəni, öz İslamlarını ə, həqiqi surətdə həyata keçirməyətlər. İstəyir, böyük olsun, istəyir, balaq işlə olsun. Neyə görə? Uşaqları da islami yəni, tərbiyyə alsınlar, deyəm. Əgər deyir ki, valideynlərdən biri, yəni tərkətlərdən biri məyyən bir məziyyə ilə, günah ilə və yaxud məyyən bir bid'ətlə dəlalanıbsa, yəni ona bülkər olubsa, ona lacibdir ki, o günahı uşaqlardan gizlətsin. Yəni sigara çəkməkdir, ah, affı içməkdir, yaxud namaz tərkətləmək məyyən əməllər günahlarsa, onları yani gizlilətsin, uşaq görməsin. O yar çalışma ki, bu ailələr indi yəni, düzgün İslamani yaşitsinlər ki, uşaqlar da düzgün, yani İslamə riayət edə biləsinlər. Və, və uşaq da hərəkət edirsə və ətrafındakı şəxslərlə, yani onun marazını gətirən şəxslər onu hər gün nümunə götürür, baxışlar daha çox olur. Serən yoldaşları, müəllimdir, qonşudur və Və bəzən yəni, uşağın əhalatı, dairə daha da qenif olur. Esələm, həmçin mənə, olur, baba və bunların, yəni, uşağın əhlaqına təsiri daha çoxdur. Nəyə görə? Çünki bunlar e, yəni, əlaqəsi uşağa daha istidi, daha yaxın. Və həmçin evdə hüvməslərin və təlbiyyəçi qadınların olması e, da, yəni, bunlar, uşaq bunları da ümumiyyə götürür. Yəni, onlara oxşama oxşasın və onların axlaqlarından yəni, alır. Bu da nədən asıldır? Onları sevməyinlə. Qədər, yəni, bir şəxsi tərbiyyətini nə qədər çox sevərsə, onlarla bir ilə də nə qədər çox olarsa, yox, bu şəxsin o tərbiyyətinin axlaqından bir o qədər çox görür və həmçində istəyir onu daha çox oxşasın onu daha çox yamsılır. Və həmçin tərbiyyətçiyə vacibdir ki, e Yəni, onu birinci, ən ilk təlbiyyətçiyinlə, yəni qudvə ilə, nümunə ilə bağlasın, bağlasın. o da Peygamber s.ə.v. və, və sahabələrdir. Yəni, təlbiyyətçiyə varicə olan odur ki, evladını yəni, ilk nümunə Peygamber s.ə.v. və sahabələr bağlasın və evladına onların təcmiyyə hallarını və onların qruplarını, bacalatlarını öyrətsin və onlarda olan, yəni, E, Peyğəmbəri tiskələrini, neçimi tiskələr neçim, əharafidir, bunlar öyrətsin e, və həmçinin onlara uşağa sinlələri və əxlaqları da öyrətsin və həmçinin uşağa deməyyən bir əxlaq öyrətdiyi zaman ona xatırlasın, xatırlasın ki, bu Peyğəmbər əxlaqdır. Neyə görə? Çünki bu onun gəlidinə yaxışsın, bağlantı və hə həmçinin onun əxlaqına da hət olsun. Bu həm həmçinin bir xətalardan da biridir ki, ə, valideynin xoşlanması razı qalmadı. Nə vaxt ki uşağı evladı ə, müəyyən bir oyunçunu təqdid etdi zaman ə, yaxud aqtioru təmsil etdi, yəni zaman yaxud müəyyən bir məqamı təqdid etdi zaman qüsurlu və məs'ul bu bir xətvadır tapdı ki onun təqribi bir xoşa gələn bir xüsusiyyət olsa belə. E, yəni onun performansı bu çox xüsusi şeylərdən biridir. Nə ilə? Çünki uşağın gəlbində pis nümunəni sevməyi həft edir. Yəni getdinə uyğunlaşsa, nəğəni və ya kod aktyor və oyunculardan birisini, e, onda artıq o pis nümunəni yantılamaq və ona oxşamaq hissi qəlbində həç oluncaq. Hətta bunu varlığı ilə hiss etmədən. Və həmçinin xatarlardan da bir zorudur ki, yəni uçaqlar üçün paltarlar aldığı zaman, yaxməyən əşələr aldığı zaman e, onun üzərində kozulmuş insanların şəkillərinin olması, onların adlarının olması. Götən yəni, paltarlar gəlir, yəni bilinməyik. Yəni, kimin adıdır orada. Hətta, yani iski sözlərdə yazılır. Yəni, insan diqqət etməlidir. Yəni, belə, yəni, şəkilləri olan xalqarlar olmasına, yaxud sözləri olan xalqarlar olmasına. Çünki belə bir şeylər, yəni, onlara oxuşamadı. Onda elə bir işlər yazılır. Cəsən, onların xalqanı deyir. Yəni, boşu ki, hər artı dəyəkdir. Cəsən, hər bol ki, xalqanı Yəni, qola meyla atılır. İstəndə flan. Amma var ki, o kafirdir. Yəni, bunlardan yəni, istəyir. Yəni, kafirs edilmək. Artıq, yəni, flanmdan uzaqlaşmaq. Axılın növbələ. İkinci, yəni, əvasilərdən salih yoldaş və həmçinin təzbiyyətçinin məqsibiyyətdə olması, yəni, salih yoldaşı seçdiyi zaman. Yəni, yolda yoldaq ki, uşaqda nəfsi və sosial ehtiyaclarını yerin etdirir. Və uşaq bölü də yəni, yoldaşlığa meyli var. Yəni, 4 yaşına kimi istəyir ki, tək oynayan yoldaşları seçsin. Və bundan sonra cəmaq halında oynamaya meyli artır. Və uşaq hər vəfə böyüdükcə ehtiyacı uzun vaxtda, yəni daha çox oynamaya ehtiyacı artır və istəyir daha çok olsun və valideyələrindən uzaqlaşaraq üstəqil olmalı üstəqil olmalı istəyir sonra gəlir müəyyən vaxtlar müraha vaxtı deyilir hətli bu vaxtı çatmaqdan əvvət ki vaxtlar və bu vaxtı yoldaqlı ən mühüm məhzi və sosial ehtiyaclardan bilirdir ki və müraha yaxın insan uşaq hətli bu vaxtı çatmaqdan əvvət bu dövürdə uşaq Yəni, belə bir yoldaşlığa ehtiyacı daha çoxdur. E, bunda olan ən mühim şəhdən nədir? ən mühimli olur ki, bu yoldaşlar bu qrupla münatib qrupu olmalıdır. Uşağın yaşına, ağırlığına və dədənin e, cəhsədinə münatib şəkildə. E, çünki uşaq özü balaca olarsa, yəni böyüklərlə oynayarsa e, və uşaq sonra təqlisçi kimi böyükləyir. Böyük. Şükəm ki, böyüklərlə olur, öz aşağı olub, tədliqçi kimi böyülür. E, amma böyüklə, özü böyük olaraq artıq məsuliyyəti istəyir və onlarda, onları qorunmaq, mağdur kimi onda yarmır. Yəni, bu mənafot demək deyir ki, uşaq yəni, daima özünün yaşı dairə oynamalıdır. E, lakin, yəni, hər zəfər belə bir qrupalarla yəni, oynamaya dönələmək. Yəni, ola bilər böyüklərlə, o malıqlarla da, e, amma, e, ən orta olanı yaxşına uyğun, ağlına uyğun, uyğun, şəxslərlə ələ oynasınlar. Və həmçinin bu yoldaşıqda olan şəxslər odur ki, və uçsali olsunlar, salih yoldaşı olsunlar və həmçinin tədribiyyətçi uşağına yaxşı şəxsləri, yaxşı kimsələri sevdilməlidir və yaxşı şəxslərlə, kimsələrlə kontrolmağa çalışmalıdır. Və e, uşağın da Quran əzləri yəni, yaxşı yerlərə e, yəni, qoymalı, yönətməlidir və həmçin uşağını əladəsini salih insanlarla daha çox banlamalıdır. Hətta qovun da olsa, dost da olsa əladəni daha çox vicdəndirməlidir. E, Nəyə görək, çünkü insanı salihlərlə yəni, yoldaşlar etmək ki, uşağın üçün də yəni, yaxşı yoldaşlar, dostlar çaxmasına keçməsinə kültə yaradır, imkan yaradır. Və həm səndir e, dostuna qarşı e, düşmən mövcud tutmaqdan çəkinməlidir. Anki uşaq müəyyən şəxslə, uşaqla dostu dətmək istəyir və tərbiyyəçi, yəni valideyn o uşaqsa, uşağa qarşı, dostuna qarşı düşmən mövcud tutmaqdan çəkinməlidir. Çünki uşaq daha çox ona bağlanır. Əgər bir salifdirsə o uşaq, valideyn də onun ailəsi ilə əlazələrini gücləndirməli. Ə, və onun bu dostluğunu, yəni səhabə gözlənən haləti anlamalıdır və yəni, ziyarətə keçirma, imkan verməlidir e, və həmçinin onunla birgə, yəni gəlin heç maraqdan çıxmadan imkan yox olmalıdır. Ən təcili məmliki, yəni bir-birlərini, yəni ziyarət etsinlər, bir-birilə tanışsınlar, məşğullasınlar. Əgər deyək ki, o pis dost, yəni, pis dostlardan, təsir şəxslərdən isə, yəni tərbiyəsi və davranışları gözləyir ki, O dostunun, əhlakının pisliyini ona bildirsin və həmikində, uşağın üçün də kürsət yaratsın ki, yeni dostlarla əlaqə qurmaq kürsətdir. Bunu da o uşaq, o əclis -yi etməyək də o tezə dostlarla, bizə yaxşı dostlarla əlaqə qursun, o bir pis yoldaşdan, pis dostdan uzaqlaşsın, yəni heç olmazsa, yəni onun təsiri azaldır, yəni birdən-birə əlaqəni kəsməsin. Yəni, o ilə dostluq etdiyi zaman, ona başqa, yaxşı dostlarla, yaxşı salih insanlarla dostluq etməyə, dostluq alaqəsi qurmağa imkan yaraqsır. Bəzi tərbiyyəçilər xata edir, olaq ki, uşağını hər hansı bir dostluqdan mani etmən etdiklərini görə, qadağın etdiklərini görə, qoymadıqlarına görə. Yəni, bu da xatadır. Yəni, yəni, uşağını hər hansı bir dostluğa yəni, imkan yaraqmaqdır. Ne? Çünki bu uşaq da böyüdükdən büyü, sonra pis dostlarla boşanacaq, pis dostlarla yoldaşlığı edəcək. Yəni, tərbiyyətin üzərini imkan ki, yani, illa adını pis yoldaşdan uzaqlaşdırmaq. Yəni, başta yani, yaxşı insanlara, yaxşı insanlarla dostluq etmək imkan yaratması. E, Yaxud da ki, özü yaratması ki, uşaq özü salih kimsələrinin ilk anlarında yani, dostu oxulsun demək ki, bu əsasən bu yeni çıxan feillərlə, qıralona feillərlə faydalanma. E, bu yeni çıxan feillərlə olan yeni elmi şeylər artıq, yəni bu ümşələrin növlərinin tərbiətində müxtərəftir. Lakin bu oğulların təhlükəti hardadır? Yəni e, bunlara ki, bunlar bu yeni çıxan feillərlə, yəni pis adətlər, səliqələr, İslamə müsalik əgiyələr İslam kimi etmək olmayan, yəni e, adətləri yaşayır. Və həkimin bunlar, yəni uşaqlara da təsir edir. Mən yəni, bu cür fərq icradı və vaad edir, uşaqlara təsir edir. Nə e, çünki uşaqlar onun qarşısında uşaqlanda, us yəni gələr olar ki, oradan nə gəlirsə, onu qarşılanmaq vəziyyətində olurlar. Mən yəni, qəbul etmək vəziyyətində olurlar. Ona görə qısaqları daha da çox görməliyiz. Və bu istəqaq olanlar şeylərdən ən mühimi bu televizor. Yani buna görə e, tərbiyyəçi qısaqları bundan bacan qədər uzaqlaşılmalıdır. Əgər yani bu evdə yoxdursa televizor, yəni bunu asla daxil etməkdir. Yəni televizor evdə yoxdursa, televizor evdə daxil etməkdir. Əgər ki, bu evdə varsa və uşaqlar da bu televizora bağlanıbsa, yəni, burada belə problem var. Yəni, bağlanıbarsa. Deməli, yəni, belə problem varsa, nə lazımdır onda? Ona görə dəgil də nəbi? Ərəz edici. Qiyamber 6-a illəmin, yəni, dəələt yəni, də istubu idi ki, müəyyən, şey qadağan etkisi o, yəni, var, yəni, insanlar içərsində var o iş, Qəndik yani təhər ha onun dədini verəyək. Yani i̇nsanlar çəsinliyə düşməsinlərdir. Qəndə Peygamber sələnsə, lən, yəni, ribadan faizlər çəkindirdi. Qəndik sahəbə gələdi ki, 2 ben kilo kurma vəli, 1 kilo kurma alırsan. Qəndə Peygamber dedi ki lən, bu ribanın tək həndisidir. Yəni, 2 kilo kurma vəli, 1 kilo almaq. Qəndə Peygamətən susmaqlar. Bədilini verdi, yəni onun əvəzini verdi. Mənə deyir ki, o üçün, üçün valsas, pul yoxu, pul ınan, o üçü ona. Həmçində burada, yəni, dəvəsi olmalı, yəni, nəyyən bir şey yitirirsə, yəni qadağan olan işlə elə, həmçində bastalar buna bağlanırsa, onun halları o şeyindən əvəzini gəlməli. Deməli, artıq, yəni televizor bu aydın, yəni, uşaqlar artıq bağlamıq ona. Yəni, daxil eləməzdir. Əgər varsa, ısaqlar ona bağlanıbsa, ədəklər bağlanırsa, yəni üçlə bunun dədilini, əvəzini verməlidir. İsaqları səfərə çatma, dədil olaraq. Yaxud da üzgüsülüyə aparmaq. E, Yaxud da müəyyən oyunları aparmaq. Yaxud da müəyyən oyunları aparmaq. onlar üçün bilostret almaq. Bulaq alt nədir? Dədil əvəzdir. E, və həmçin onları, yəni, quran əzbərləmə mərkəzlərini qoymaq. Çünki məhsul olur sonra onlardan sonra onların borc alması, yəni əks tərəfdən ödənməsi səbəb tərəf olur. Və e, sonra həmçinin e, tərbiyəçi çaxt ki, e, yəni, əgər varsa da, yəni televizor və onu yaxşı bir vasitə üçün yəni istifadə etdirir. E, ya, məsələn, evəninə e, kompüterdə və bunun da yəni, müəyyən vaxtları dəqiqləşdirilməklə ki, vaxtı nizamlasın. Yəni, hər vaxt yox, həmçində müəyyən e, kateklər seçməklə. Sonra gəlir televizordan, sonra kandrideri. Tantripev Kandrider başta vasitələrdən təqil olaraq yəni, bu insanın fikrini daha sağlılaşdırır və uşağın özünə olan güvəncini və özünə olan eytimadını gücləndirir və həmçində onda ötüşmək hissini yaradır. Ə, və həm üçün də uşaq belə bir işlərdə iştirak edir, yəni müskət olaraq və onu irəli çəkir, bu televizor və ya videodan təyimlidir. Və həm üçün də bunda şərt olan odur ki, ə, yəni, yəni faydalı şeylər, təlifiyyəli şeylər itibəməl öyrənsin, yazmaqdır, yazdığı şeyləri orada saxlamaqdır və həm üçün müsabiqələr, elmi müsabiqələr olur. Və həm üçün orada elmi şeylər öyrənməkdir. Bunları yəni, yönələcəsin. Və həmçinin çəkinməlidir ki, olduqsa, istrata varmaqdan, yəni kompüterlə, yəni müamilədə istrata varmaqdan çəkinməlidir. Necədən uşağın sağlamlığını qorumaq üçün, yəni oyundan da ə, və boş yerə vaxtın keçməsindən çəkinməlidir. Yəni kompüter varsa da, yəni faynalı şeyin rəzilməlidir. Sonra gəlir video və video televizordan da yəni, ə, daha genişdir onun istifadə sahəsi nit haqqı təlimə görə çünki yəni onu özü idarə elidə. Videonu, əslində göstərdiyin zaman, istifadə zaman, əgər həmin video da təhlükəli ola bilə, bu düzgün nəzarət altında olmasa. Və həmin də bunun istifadəsinə icazə verməməlidir. Buna görə tərbiyə üzərindəm, vacib oldu ki, heç mi çatışmaz tərbiyəni çatdırsın dikcəst olaraq və həmçində buna baxılmalı, baxmaqda da diqqət olmalıdır. Və həmçində əmin olmalıdır ki, ailəsi orada heç şey görməyəcək. Və həmçində vasitələrdən birincisi də, yəni mağnitxanadır. Bu da yəni uşağın tərbiyəsi üçün ən əmək vasitələrdən biridir. Yəni Quran dinləyir və bununla fəslirlərini, mənaxta öyrənir və ondan müəyyən şeylər öyrənir, əzbəlləyir. Və həmçində proqramçılıqdır həkayələr olan, qistələr olan təzətlər e, və həmçin də gəlir başqa vasilərdən təlim vasiləri. E, buna ilk yəni, təlim, öyrənmə anlarında istifadəsi daha çox olmalıdır. E, daha çox olur, daha doğrudur. E, buna görə yəni, təzətlərdə, yaxın nallarda yəni, nə kimi təzə yəni, öyrətmək, təlim yolları çıxırsa və bunlara diqqət yönəldilməlidir. Və həmçinin ki, burada ayrılıq olsun, yəni həvət yaradan şeylər olsun Məsələn, olaraq, lörhələr, və həmçinin də uşağın yaxşıma münafiq şeylər olsun. Məsələ, nisal olaraq arzular, gözlə görünən lövhələr, antistinlən lövhələr və müqəddəs yerlərin şəkilləri, muzeylər, hansı ki, orada bu ümumiyyətin e, yəni, şərəfini qoruyub saxlayan şəkillər kimi və uşaqların sahələri Ə, yəni, bu kimi şəkillər yəni, işitmə, görmə, yəni, eyni anda olması daha da yaxşı olar. Və həmçin gəlir dördüncü vasitələrdən yəni, insan ətrafından mühitindən faydalanması və varislik, yəni irs elmini bilməsi və bununla zövcə seçməkdə istifadə etməsi, faydalanması. Həmçində bu irs, yəni vərəsəllik yəni, mühüm rol oynayır uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında doğulmazdan əvvəl. Yəni, burada varasa dedikdə və ələs, bu, bədən sağlamlıq və nəfsi tərəfləri əhatə edir e, və bu da bildirir ki, onun, yəni, o, uşağın, yəni uşağa o təbiətinin irisdən keçməsində böyük rol vardır. Buna görə Peyğambər s.ə.v e, buyurmuşdur, xəbərdə gəlir ki, qadınlar atalarına və qardaşlarına otuşayanları doğurlar və həmçin çəkindirmişdir ki, e, yəni, əgər qadının əsrin nəcabəti biz olduğu halda gözəl qadınla evlənməkdən. Və insanlar arasında bir hədis məşhurdur, yəni, yaxınlarla evlənməkdən çəkindirir. Yəni imarədir. Bu da deyir ki, araxtılma zamanını aydın oluşdu ki, o məqadı lanına gəlir. O məqadı lanına gəlir ki, yəni yaxınlardan evlənməyin, qohumlardan evlənməyin. Bu da deyir ki, xüsusi hala hala aiddir ki, əgər onlar yəni zəif olarlarsa, yəni onlar o görmüş ki, onlar zəifdir, qohumları, yəni qohumların evlənməyin. Eee, və baş hakimlər bir təsvir edirlər ki, qohumlarla evlənmək genetikə yəni, gətirib çıxardır və irsi xəstəlikləri ortaya çıxarmaq imkanına səbəb olur. Həm yəni, mümkün dədir, amma əslində lövhə şey yoxdur. Çünki Allah təala Quranda buyurur ki, "Və ulul arhami bəzhum awla bəba'd fe Yəni qohumlar bir-birlərinə Allahın kitabında daha yaxındırlar. Həm alimlər, yəni bu ayəni dəlillə olaq gətirirlər ki, qohumlarla evlənmək ə, daha üstündür. Əgər ə, qohumda o xüsusiyyətlər varsa, dindir səs, yəni kuf gəlmələr, kuf yəni bərabərlik, İslam dini yaxşıdırsa, bu onun daha o birlindən daha qabaqdır. Bəlkə də ki, daha yaxşı ki, yəni evlənməzdən əvvəl, yəni analiz verilsin, qanlarını, soru sonra problemlər çıxmasın deyə. Kuf isə hətta Saudiyədə evlənməzdə şərtdir, iki tərəfdə, yəni qanın yoxlanılması. Və həmçinin Yəni, təbiyyəçi bu irislik yəni, təsirlərini yəni, düzəldə bilər, antikməni təsirlər varsa, yaxud da yüngülləşdirə bilər. Yaxud da o irisi təsirləri, yəni e, o pis təbiyyət varsa onu gözəl əxlağa çevril çevrilə bilər. Əgər, məsələn, irisdə yəni, sırtıqlıq varsa, deyir ki, bunu haqda cürətlənməyə yönətmək olar, çevrilmək olar. Amma irisən, bunlar deyə etmizə sırtadırlar. Amma bunun cüzətmi olar, yəni, haqda e, cürətli olmalıdır. <gülüyor> yəni, deyək tərbiyyəçi, əgər belə, şiş, belə, belə bir şey varsa, çalışmalıdır ki, onu yoxa çıxarsın, yaxud da yəni, yüngülləşir, yaxud da gözəl əhlab tərəfə yönəlsin. Və həmçində bu mühit e, mühid dedikdə bu evi, mədrəsəni, kükəni və cəmiyyəti əhatə edir. Ə, və istəyiriksə uşaq, yəni yaxşı böyüsün, İslami tərbiə alsın, biz uşaq üçün gözəl, salih mühid yaratmalıyız. Hansı ki, o mühid, o mühiddə din ayinləri ortaya çıxır. Buna gərə Peyğəndər ə.sələmdən qadağan gəlmişdir ki, müşriqlərin arasında qalmaq olmaz. Peyğəndər ə.sələm buyurur ki, Ənəbərimim mən əqamə beynə dağrani müşriqin, mən müşriqlərin arasında qalandan uzaqam. Yəni, ölkəsində kafirlərin müşriklərinin arasında qalıb, də mən ondan uzaqaq. Əgər kimsədir, ora işləmək üçün, oxumaq üçün küflə ölkəsində, kafir ölkəsində gedibsə, ə, yəni, ona tövsiyə olmalıdır ki, heç olmasa müsəlmanlar yaxışan yerlə yaşasın, hansı orada İslam ailələr ortaya çıxır ə, və orada iş-i yəni, istəsini iş və həyatını qorusun. Bu da evə və həmçində bu tərbiyə risalətini ödəmək yardım edir. Yəni, əsas nədir? Yəni, mühitin də, mühit də tərbiyə üçün əsas vasitələrdən biridir. Əgər istəyir isə, o illad da yaxşı tərbiyə alsın, onun üçün, yəni yaxşı yerdə yaşamalıdır. Yəni, onun üçün yaxşı bir yəni mühit hazırlanmalıdır. Və sonuna başqa vasitələr də var. Allah xarək tifadından etsin. Sonuna minəməmədə müalə və səfə və əcməli